Тож, швидко з'ясувалося, що шлях Концевича до літератури не співпадає з намірами ідеологічних начальників. По-перше, гумор у нього виявився не той, з душком. Євген до обласної колективної збірки «Перший СНІП» 1956 рік дав не гуморизку, а сатиричну замалювку, де висміяв, голову колгоспу, який їде до коханки верхи на колгоспниці. О, цю крамолу зі збірки, звісно, викинули. Мовляв, на що он руку піднімав. Замахнувся на святає святих державно-суспільного ладу. Адже від міських комуналок і аж до Союза Нірушимова Республік Свободних усе було суцільним колгоспом. По-друге, Валерій Шевчук у досить гострій формі порадив другові не бавитися жартами, а зайнятися літературою серйозною. Найсерйозніша ж література України у той час Хрущовської відлиги концентрувала увагу на проблемах національної самосвідомості аж до державотворення, традиція, що тяглася від часів. У НР і ще давніше. І коли 1964 року вийшла перша прозова книжка Концевича «Дві Криниці, і його прийняли до спілки письменників України, то влада почала виявляти до письменника зацікавленість уже іншого гатунку. До того ж, українська, переважно київська та львівська творча інтелігенція, представники якої одержали назву «шестдесятників», потягнулася до Євгена до його затишної житомирської оселі під грушами. Це були Ірина Желенко, Алла Горська, родина Світличних, Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, Борис Майсур, Михалина Коцюбинська, Євген Гуцало та інші. Прониклива правда, як прояв боротьби. Євгенові боліло, як поводилася влада з шістдесятниками. Дроздай Шевчука – Стрижуть у солдати. До чого ми дожилися? Очевидно, цвіт молодої української прози вирішено таки всіма можливими засобами зістригти. Що за часи? З листа. Такі листи ставали відомими майстрам перлюстрації. І от ці дві зацікавленості в Євгенові Концевичу з боку влади і з боку свідомого українства, найбільш помітно перетнулися на початку червня 1965 року, коли до Концевича на його 30-річчя з'їхався цвіт України. Житомирські кадебісти зуміли підсунути в цей гурт підслуховуючи пристрій та добряче наслухатися ювілейних розмов. Але... Спостережливий і психологічно дуже чутливий Євген викрив таємницю недріманих вихованців залізного Фелікса, зламав цю іграшку і сховав її, чим вельми переполохав лицарів плаща і кінжала. Він віддав їм технічний скарб лише після їхньої погрози рознести хату по цеглинці. Тоді, вперше, він відчув, що має владу більшу, ніж озброєні охоронці прогнилого режиму. Вони ж зі свого боку були спантеличені тим, що нерухома людина може так протистояти їм, які ламали черепи сотням і тисячам. Не дивно, що Євгенові надовго було перекрито кисень, яким для письменника є можливість видавати книжки. Він, маючи жалюгідну інвалідську пенсію, мусив у заробітчанських цілях перебуватися перекладами з польської та російської, а й видав кілька таких книжок. Втім, і в них з приємністю зустрічаєш зразки добірної української мови, що свідчило «Зброю Євген тримає в порядку до слушної пори». А тим часом, Дружба його з тими, хто вже одержав титул дисидентів і друкувався переважно у самвідаві, міцніла. Їхні візити до Євгена не припинялися, тож не дивно, що КДБ увірвався терпець. І 1972 рік ознаменувався тим, що в оселі Концевичів відбувся обшук з виловом чималої кількості криміналу. Євгена мучили постійними допитами. «Звідки ля це в тебе? Хто дав? Для кого?» Концевич тримався мужньо. Нікого не заклав. І це стало приводом для виникнення кадебійського дотипу. Якби цей тип не лежав, він все одно не ходив би. Він у нас би сидів. Було організовано цькування й по письменницькій лінії. Євгена розбирала обласна організація СПУ. На зборах із трибуни обласного партійного форуму лунало «Геть антирадянщика зі спілки письменників». Щоправда, можновладці в останній момент схаменулися і дали команду «Не робіть із Концевича мученика і святого». Попсували йому крові досить. Хай залишається ізгоєм у спілці».